Уявляється ця ситуація. Майстер пера сервірує стіл на дві персони, нахвалює дороге заморське вино, мовляв беріг спеціально до нашої зустрічі. Усе, чим був забитий холодильник, а він у нього завжди був забитий усякими смаколиками, бо наш майстер пера був, як уже мовилося, великим епікурейцем, опиняється на столі, що на очах стає подібним до своєрідної кебани. Натхненна трапеза починається. Трапезуни обмінюються теплими і вологими, від почуттів поглядами, двозначними фразами. Одне слово все як у кіно, де показують прекрасне і зовсім не радянське життя. І тут, як грім з-під ясного сонця, удар у двері і грізний голос законної супружниці. Я знаю, що ти там, і знаю, з ким. Відчиняй, бо покличу робітників, і виб'ємо двері. А тобі? Я одірву голову. Тут переляк і паніка. А там за дверима Крещендо. Даю тобі п'ять хвилин на роздуми, щоб ти уявив, що буде з твоїми геніталіями, як я вже до тебе дорвуся. А дорвуся. Сьогодні ти в мене не втечеш і не відбрешешся. Твої казочки для дурних читачів, а не для мене. Андерсен закаляний знайшовся. Порятунок Андерсена почався з того, що його кімната була на другому поверсі. Оскільки він був тертий та бувалий у бувальцях і ще не з таких історій виходив сухим із води, в нього миттю визрів план. Він проінструктував музу, як вона має пояснювати свою появу тут і казати, хто вона. А сам кинувся зв'язувати ковдру та простирадла. Паркет, який улітку сильно розсохся, зрадливо рипів за кожним кроком. Тому письменник терпляче чекав, коли загуркоча електричка – від них, а особливо від поїздів, навіть корпуси дрижали, І тоді встигав робити кілька кроків до вікна. Дружина за дверима цього не чула. Коли ж електричка відносила свій гуркіт у далину, Андерсен завмирав у незручній позі, бува навіть стоячи на одній нозі, а друга, занесена для кроку, зависала в повітрі. Врешті він біля розчиненого вікна Прямо у білий день. На його користь те, що вікно на задній стіні будинку. Тут його ніхто не побачить. Він спускається донизу. Ковдрій просирадла замалу, щоб дістатися землі. Він якийсь час гойдається, боячись стрибнути. Можна й ноги поламати. То більше, що вже трохи й звечоріло, а тому не видно, що там унизу. А в цей час класик Ікс, чия кімната під Андерсеновою – Виглянув у вікно і побачив половину людського тулуба, щоби живно завис перед його поглядом. Класик от переляку схопився за голову. Невже Андерсен повісився? Навіть Навіже зірвався, щоб вилетіти з кімнати і викричати на весь будинок творчості звістку? Але, по-перше, ноги за вікном подали знак життя. Вони намагалися намацати в стіні якусь опору, а, по-друге, другого поверху, загримів голос Андерсенової дружини, яка обіцяла зрадливому чоловікові влаштувати пекло вогнянеє, і класик, на те він і класик, який вміє поєднувати події в сюжеті, в загальних рисах зрозумів, що тут і до чого. Андерсен же знайшов у собі мужність стрибнути, приземлився без ускладнень і хащами, хащами, хащами, а через залізничну колію прилетів на вокзал за якусь годину він уже сидів удома на кухні і жадібно наминав борщ. Є люди, в яких після стресів з'являється патологічний апетит. А коли вечір перейшов у ніч, Андерсен, виснажений денними клопотами, поринув в обійми Морфея. А вірпені після його втечі події розгорталися так. Буцімто геть сонна, з розкуйовдженим волоссям муза. Відімкнула двері і впустила в номер знесилену від гніву дружину з її понятими. Вони кинули поглядом номер і розгубилися. Вітрогона, якого чекала нещасна розправа, ніде не було. А де ж утомлено запитала дружина? А муза церемонно перепросила, що не відчинила її одразу. В неї, бачите, жорстока мігрень. Вона прийняла подвійну дозу себазону і геть вирубалася. Запитуєте про Андерсена, чудесна людина, добра душа. Ми з чоловіком заїхали до нього, то вони оце відзначали зустріч, а далі лишили мене з моєю мігренню в спокій і пішли грати на більярді. Може вони й досі там, хоча навряд, бо збиралися поїхати до Києва. Там якісь важливі справи, мій чоловік, пообіцяв вашому залагодити. Чи захочеться їм посеред ночі плуганити свірпінь. Ваш чоловік пропонував заночувати в нього, а вже вранці одне слово невідомо. Дружина майстра пера і її шпекеса розгублено переглянулися, стинули плечима, попленталися до гуртожитку персоналу будинку творчості, де шпекеса мала крихітну кімнатину з вузеньким ліжком. Коли вранці голий до пояса Андерсен, підтягуючи довгі сімейні труси, відчинив двері невиспаний і знервований дружині, то ще й додав куті меду. «Де ти ночувала? Подивіться на неї. Чоловіка немає вдома, а вона невідомо, де волочиться. Що було далі? Ірпінський фольклор мовчить». Як відомо, ніщо не минає безслідно. Після тієї історії я завжди з глибокою іронією думав про такий момент. У читанках для молодших класів друкувалися дидактичні оповідання Андерсена, в котрих вихвалялися всякі людські чесноти. Це було у молодшокласників як святе письмо. Наївні могли б подумати, що ти написав ангел. Коли кілька разів мені випадало виступати з цим ангелом у школі, і він промовляв, якою належиться бути людині, я душив у собі сміх, бо уявляв дитячого класика на ковдрі і між другим і першим поверхом, і думки його були не про й вічне. Я всоте допевнився, що в кожній людині живуть десятки людей. Вони часто зустрічаються одне з одним, і хоч можуть бути поміж себе антагоністами, умудряються жити в мирі, й дружбі. Якби так було поміж державами, то світ став би іншим. Андерсен був душею товариства коли йшлося про всякі розваги і містифікації. Був натурою широкою і щедрою, ну а завжди можна було позичити гроші, і він ніколи не набридав нагадуванням, що борг давно треба повернути. Будучи особою, наближеною до керівництва спілки, протигував молодим. Одне слово в нього було всякого. І мене на страшному суді для того, щоб виванжувати на Терезах добра і зла, чого більше вмістило його життя, щоб вирішити, куди його в рай чи в пекло відправляти. Нині питання не в цьому. Річ у тому, що я з Гіркотою згадую цього не просто веселого балакуна, який інколи п'яним ставав безнадійним пустомолотом. У літературі він лишив, якщо вони справді лишилися там, низку прісних і схематичних, як кулінарні рецепти, оповідання чок для дітей. І сьогодні його ім'я, здається, ніде не згадується, Банальна історія, яка вийшла з переважною більшістю майстрів пера і чекає переважну більшість наших сучасників. Мало від кого з них залишиться, бодай одна сторінка в літературі. Все це дуже жорстоко і, мабуть, не дуже справедливо, але саме так воно є, незважаючи на те, подобається воно нам чи не подобається. Наш Андерсен мав матеріал для сильного роману, для роману, котрого досі не було і донині немає в українській літературі. Почну трохи здалеку. Коли він у 50-ті роки, а йому вже було за двадцятку, приїздив у своє село і увечері вибирався на танці під стареньким клубом, за ним на зерці скрадалась його тітка. Назвемо її тут Єлисаветою. На цього плейбоя в ореолі столичного жителя дівки летіли як джоли на квітку. Можна було довго сперечатися, хто кого більше любить, він їх чи вони його. Аби не затягувати дискусію надовго, погодимося на нічию. Любов була взаємна і рівновелика. Так от, як воно виходило в його інтимних сюжетах, котрі ніколи не завершувалися логічними фіналами. Тільки но він підчіплював котрусь красуню, і вона, трохи поопиравшись, де годиться, радісно ступала за ним кудись у кущі чи в городину. А він уже на ходу починав розтібати на ній гудзики, як спереду, ззаду або збоку виринала з темряви тітки Єлисавета і гризним голосом, що його чули, аж біля клубу вигукувала. «Схаменіться! Та ви ж, брат і сестра!» Він розповідав мені, що таке повторювалося кілька разів. Тітки Елисавета перешкоджала здійсненню кількох інцестів. Вона врешті відбила охоту в небожа Бабудура часто їздити в своє село. Там він не міг розраховувати на набагато інтимні трофеї, як це виходило в інших містах і селах. А передісторія цієї розповіді така. Коли розпочалася війна, військомат вимів із села всіх чоловіків, що підпадали під мобілізацію. Склався.